کتا یو یو شی ادولینو سورز په دیوی چې مار نه لړم نه دښمن نه انسانانو پیریاو شیطانان نه دا سی جبل ذکر کبه شر ما خلچه سمره مخلوقه پیدا کړي پکې شر زد رب بازار داغه نه سکو دي ته جواب علکلم وای سمندر درنه خوځکه پنکو قوله فرمایا اعوذ برب الفلق فنا یغاولم پرب د صباح یو شر ما خلق د شر زه غنچې پیداکلې کم پی پیداکنې پائے کې ظاهرا شر دے یا شر دے دا غټول ظاهری باطنی شرونه د رب شر ما خلق کې ظاهرا شر دے یا باتن شر دے دا غټول ظاهری باطنی شرونه د رب الفلق پنو فنا یغاولم پر د شر ما چال دې بدره دی او دې واله قتل لك مالک بو کو حيات وقت با دې شر سره شوق دي پر شرک او گناهونو بدعات او رسومات تاسې کار کې دې خطا کو چې داغه آخرت تباش و و مع شر غاسق نذا وقب اعوذ الشر به تيار نه کل چې تيار خرشي و بشنر النفاسات في او د شر د نفسونو پکو وهونکو نه پغټو کی چې غلط منتر کوي جادو کوي او تارونه تړي او غلط دمو نه پکې چف کوي و میا شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوم کینا کله چې حسد ښکاراو سرګنږي الله دې موږ ته ستول د سناو ساتي پختنو کې خو حسن دا جو رشتر اینا کنشن پاکی او بای دا حسد پا جنت کې د شیطان دا آدم علیہ سره سر حسد را عمل ہے و دا آگئی حسد دا وجن شیطان نا شیطان شو پس بکا که اوال قتل قابیل حابیل دا حسد دا وجن قتل کرے نو دا حسد نار سے جوڑی سورہ یوسف پورا تفصیلی ذکر کړي د لرونو حسد راغی د خپل پیغمبر نور یوسف علی السلام سره سو کالې بلار جوړولو یاکوب باندې ہے سره خپلار له درو ای درور کوی غورزولو لته د حسد نه کفر جوړیږي قتل جوړیږي الله دې متاسد حسد نه حسستوي اچا معنی الله دینی نعمت کړي د دنیاوی اتوي جدا هو پتنوي ناتمته او غوړه ولله د نن خیر برکت او چې خزانه دي ډکې دي مال امره کې او موږ وایو نه مالګو مې راوی نه کنه هو د نن د یو علماء یو کتابي خبره نه د خدای برکت وای فرعون او شیطان یوزل برګریشون نو فرعون خفا و یې موږ او بناکار سره لای وي شیطان سره غم بيد او چې سم بشي ولې راځه دا سي خلق د لخم ج موږ لار کی پریو اته زه مختا نا سموي هو شاګر سیوا کی نو یراغ خپکی که مې او پختول له دروازه و تا کولا د کور روت وي موږ ځوار ملائکیو اته چې سوال کی موږ به په امين کوه به پوره کیږي نا ورته وی بیګام هی گا وندي غوغستي دعا غړی چلې مردا رکی نه یوه لیداره باندې وته د دوه دریو چې څومره غواغان سوال کې مونږ به امين وایو نو دا غيوه دا ستاب شلشي ویني یو بم نه دا کار نه مشل پکاري غوړد ده اسی شي اته دا بړ شي و شیطان له راځه مونږ الهارا کی پری خيو نن مونږ په تاسو سره څه شه قسم دې کې چا ګاډي نه کته شو کده چا بشه نیک دې غېلم نه شو انره چل <سؤال> را دی جوی دا حسد وسنګ د فقی الله دې موږ او تاسو ټول د شنو ساتي د حسد نه بده او بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس حبیب فرمای پنا یو خوانم پالون کی ذ خلکو مالک الناس چې مالک او بادشاہ د خلکو دی الہ الناس او معبود او مددگار او حاجت روا دخل کو دے میا شر الوسواس الخناس ذ شر د وسوسه چون کی نال خناس چې رستو کی پټی کی شکل ذکر واوري الذي ها یوسوس فی صدور الناس چې وسواس چای پسینو دخل کو کې منل جنتی و الناس برابر د پریانو نه یو ک د انسانانو نه انسانانو کی مشتاه اته زه په لم کنه کالوي و دا سړی ډیر شیطان دی انسانانو کی مشتاه قران ذکر کړی شیطانان پنسانانو کوم شته په چاکی است په پیریانو کوم شته دا مسئله ولماځيږي کفي او خطرناک دي پیریانو والا خطرناک دي ک انسانانو والا نو بعض ولماولي کې انسانانو والا خطرناک دي الله ویلي چې پیریانو والا شیطان راشي او اعوذ بالله او دېو انسانانو والا ته کوئی وظیفه تا قسم دې ګذر پیری دې او اوزو بالله او دې تختی کې نو باځي وی دي خطرناک دی امام رازي رحمت الله علیه د خوش طبيته یو خبر ذکر کړي و يوم لا مسلکولا چې اوسړه خیرات کوي نو یو او یا شیاطین د پیریاو راشي نه نو ني سي چې نه په خیرات پنکې نو اوسړه جذباتي شو ځوانان دې ټول له شکا سورکو خیرات حکومت زمیدار سره کور ترغه زمیدارو کرسي جوړ لید غنم او نډا کاک خزې ورته ده سکېدا جماعت لخيرات وړو ناې ده لاس نه رونی او تر هغه پرې نه خوږي غنمی جوړې نه ولا وړو دي خو جذبات سره لاړو خو جماعت ته خالي جوړې راغې ما دین ورته څه دی وکړ وی یا او یا شکست م شکاس ورکو همور را ل مال شکاس راکو څه په خبرو خطرناک پکې کوي وي او یا ل م سوکو شکاس ورکو همور را ل الاذي موږ تاسو ته سود دی دین او ساتي تاسو پښتانه وي وای فلانه سره شیطان د دوه جنگای کله کل وي چې کله څنګه مليا وی دو میگی څنګه بیا دوه جنگو د دوه دو کورو انول 하다 ورپدی عوامو کېني یی کی مليان مخکیشین دی او مخ خبره یو له اوراد بلبل نوڑا جگ وای امنګم دمنګ حاصل خاص شوق د چي شوګر له چغلي اسی جالدو بو ستنګه ګلو یفلانی وي وي کا نو الله حضره رب ال عزت یې موږ ته وساتي قرآن ختم شو شیخ الحدیث مولا سید شیرلش صاحب رحمت الله علیه وی زمای او استادو جامعہ کې دا قرآن شریف تفسیری لیکلو ور امام اورث الجواهر القرآن صفات نو کو ور امام تا خپل د ډاکټر استادو یې جماعت به جواهر راډی الانګه وردر په د ورده او شابه څه چې کله تفسیر ختمو لرو ما ته وي شیخ سويلي او ما ورته ما شیخ په تفسیل کوي چې قرآن په با شروع شو بسم الله الرحمن الرحیم له شروع پائے تسمیه کې اول بعد اکر او پسین ختم شو او با سین چې راځم کی وای بس پورتو کې وای بس ضرور شوه وای قران ختم شو ضرور شوه ول دې خوشاله شو کویماس نه په دې اختلاف راغی چې دا بس د عربي لفظ نه وي وای ما زر ز د نغاتو کتابونه را واغستل چې بس په معنا باسین په معنا د ښه ډیر خوشاله شو قسم د دا, دا کتاب نه کدا مو علما ملن کو دا د کور جوړیدو د پار ډیر دی جوڑے دو دا دیم بل جوړیدو د پار ډیر دی دا کتاب د قبرو جوړیدو د پار سه بس کافی نه بس ته دا دا اخیرتاو دا اللہ دا ملاوی دو دا پارا بستے خوچی اللہ ورطا مونگا صحیح معنو کی را دی کی او صحیح معنو کې دا دی علم و عمل اللہ مونگا تا سنن نسب کی الہ العالمین دی دا ختم مبارک کی او دی دی طول طالبات دی الله مبارک کی والدین و تا دی و تا او اللہ دی دا خوشحالی دی طول امت مسلم نسب کی چی پا خپلم کتاب اللہ و ای او خپلو بچوتم کتاب الله و خی. زویست مند یو دواده قبلې دو په اوقاتو کې او موکو کې د قران ختم دی چې د قران ختم شې دي پسې دعاګان اتا سو ور دي چې دا پنځوس دی خو د یو طالبيب څو څو پیره وګتاسې پنځوس پسې کې زره ورګو شو نو ورکو شو چې کم نه کم یادو ودامو پسونو ختمونو کې ناشيو دی پسې الله دعاګانې قبلای چې اخلاص رضا د او ده تولو متم روجو اندود پار دوا وارو اللهم انا نسألوك بأن لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والأرض یاد الجلال والإكرام یا حیو یا قیوم نسألوك لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه رب کریم استاد کتاب 50 ختمونه شوی ترجمه نازری او د حفظ او دا غي نه پس استاد بندګارونو ری نه او زنانو لا رب کریم تا د خپل حبيب پجبو من سر واده کړي ستا حبيب پیغمبر علیه السلام فرمایي چې رب کریم وایي چماله سوکلا سغوڑې نو مالا حیا رازی چې دا لاسونه خالی پرېزم الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله پزن کدن کې لا اله الا الله دا لوې مبارکه کلمه زموږ په جبونه جاری کې رب کریم په پورو پورو دین باندې موږ ته د تلو توفیق راکې الله زموږ د ټول سنې د سنت ذ علم نافع او د عمل د بار بران نصی الله مونږ ته زموږ والدینو ته اصول او فروع ته مړو ژوندو ته استادانو ته حاضرینو غایبینو ته الله واړه او له ګناحو رب کریم زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموږ د دینی دنیوي حاجتونه تر سره الله <سؤال> موږ جوړ لوي غړو په حضور کې ته دلوي شان مالک رب کریم زموږ د ټول ديني دنیوي حاجتونه ته معلوم دا د خپل غیب او د خزانونو نه پرک رب کریم الله زموږ د ټول ديني او دنیوي پریشانای خطر کې الله زموږ د ټول ديني او دنیوي پریشانای کې رب کریم سمره بیماران دي کورونو کې اوبطالو نو کې دایمی عارضی بیماران باندې فراسی دی الله دې ټول له شفای کاملہ عاجل ورنسی وکړي الله څومره بیماران دی شفای کاملہ عاجل ورثورنسی وکړي کوم بیماران د دعا باندې راکې ویلي الله تورته شفای کاملا عاجل ورنسی وکړي د چا کورونو کې دی هسپتالونو کې دی الله ته شفاء ورکړي یا کریم به ګنا بندي وان د بند را خلاص کړي الله بي گنا بندي ونده بند اخلاص کي الله د مسلمانانو په منس کې څمره دشمني ترپ غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کي الله خصوصا زموند پختنو د عمل دشمنو په مخه کړي الله زمونږ د رونو مسلمانانو نو جوانانو ته د اصلي هي پزیوانه قران بلاسو کي ورکي او اسنه هم باندې هغه ځکه راوالی چې الله د چا, چا بارک وي دي جراوالي ورپسې ځګه کفار دی او میدان د جهاد دی رب کریم د ټولو پښتنو نه د دشمنانو طرف غلې ختم کړي الله زموږ ټولو د د رزق حلال دروازې کلاو الله د چا کاروبارونه نیته ورته حلال کاروبار کلاو کی د چا الله خیر او برکت ورته واشه الله د ټولو متفق منع سکي اتفاق راوي کده چا کورونو کې اختلاف ته الله کور کې اتفاق راولې ککلو کې بے اتفاق کې دي کمل کړي الله دا ټول د دنیا مسلمانان یو موټه یو قوت او طاقت جوړ کړي الله زموږ دا ملک او ټول اسلامي ملکونه چې کوم په پریشانو مصائب ديني او دنیاو په مخکړي الله دا ټول په پریشانه ای لریږي الله نیکان حیا دار خلک زموږ مشران جوړ کړي کم خلک چې اهل نوي اللہ پا خیر آفیت منگدامین اخلاص کی اللہ سمر وقتو شو چه حرمین شریفین بندی اللہ تد غیب و ند کلاوی دو ساس بابو لجوڑ کی اللہ بیاد خفل معمول مطابق حرمین شریفین کلاو کی اللہ ددی وباو مصیبت دوجن دو چند مسلمانان دینی دنیاوی کارونا سمر متاثر شوی اللہ دا ٹھول پریشانی رب کریم ختمکی اللہ دا مدرسہ او طور مدارس دی دیا کد بنین دی کد بنات دی اللہ تر قیامت جاری او ساری ساتھے اللہ دا دین حق سمر حق شعوبی دی دا طول قائم دائم ساتھے اللہ دا دی طول اسلامی او ڈن و, و پخب کے جوڑ اتفاق محبت الہ العالمین پیدا کے اللہ دا چاپ کورنو کی زامن او لن دی د غونه د حيا در رشتتی بندو بسورتوو کې الله د غبونه د هيا در رشتتی بندو بسو د چا بچی نشتا م کمله سوالی حب چې وله ورکې الله دا ختم ددي استستازانو د دی کور زمون دديرونو او دې تونو بناو دباره د خیرو د برکت ذریو ګځې دې تونو زنناانه او قلته دي او قونو ځایونو کدي الله حیا او پرې والله جوونې نصیب کې. رب کریم مو د دوړو جهان د شرمندهونو او ساتي الله د دوړو جهان د شرمندهونو او ساتي یا رب کریم د هر ظالم د ظلمنا د ار شريد شرنا او د ارح شديد حسدنا الله مونږ ټول په حفاظت کې او ساتي الله د کتاب چې مخ نه پروت دي مونږ د پاره حجت جوړ کيو په خونګه حجت جوړه ربنا آتنا اتنا فالدنيا حسنا وفی الاخیرت حسنا وکن عذاب النار یا دعا پاتش و باران دا دو پار دعاو گوڑه یا اللہ کی دا باران ضرورتي بخیر عافیت بانے با قدر ضرورت باران پا مگره وره اللہ با قدر ضرورت د خیر عافیت باران الہ الالمین پا مگره وره اللہ هماربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وکن عذاب النار یاولی موکادا صدو آگانی موی روز الله اور یا خاتم النبیین اللہم بارک فی دروش اللہم اجعل دروش علی کتابی و سنت حبیبک امن شرقا و غربا و شمال و فی حياتنا و بعدماتنا اللهم یسّر لنا علم المدرس و الہ اللہ اللهم انت مولا درسنا و نا مولا درو صالح نا مولا عرف و اللهم جنو محمد اللهم درسي الله اكبر الله اكبر جل وعلا كشفنا ونا حسبك الشور اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك